BASME ÎN limba ROMÂNĂ Bobino Odată ca niciodată, trăia un băiat care era foarte isteț și inteligent, care avea un apetit insațiabil pentru învățătură. Pe băiat îl chema Bobino și avea atât de multe întrebări, încât curând tatăl său nu mai știa ce răspunsuri să-i dea. Așa că tatăl a găsit un maestru înțelept, și l-a trimis pe Bobino cu el Pentru ca maestrul să-l instruiască pe Bobino În o mie de arte diferite Băiatul petrecu 12 ani studiind cu profesorul său Și când devenise adult Și învățase tot ce a reușit maestrul să-l învețe Bobino s-a întors la tatăl său Fiule, cât de mult te-am așteptat Spune-mi tot ce ai învățat Tată! O, oh, păsările astea! Vine furtuna! Repede, tată! Trebuie să găsim un adăpost. E o peșteră aici! Nu vine nicio furtună! Cerul este senin! Tată, păsările și creaturile pădurilor știu lumea mai bine decât noi! Poftim! Vezi, tată? De unde ai știut? Mi-a spus una dintre ele. De asemenea, mi-a arătat drumul către peștera asta. Cum e posibil așa ceva? Cunosc limba tuturor păsărilor și animalelor, tată? Maestrul m-a învățat. Poftim? Maestrul te-a învățat să devii un vrăjitor? Nu e tocmai așa. Toți anii ăștia, toți banii ăștia... Și singurul lucru pe care l-a învățat fiul meu e limba bestiilor din pădure? Asta le voi spune eu rudelor și prietenilor? La ce te aștepți? Să vină oamenii la tine să te întrebe ce spune câinele lor? E ridicol! Dar, tată... Afacerea mea e condusă de oameni, nu de animale! Ce se va alege de ea acum? Pleacă, Bobino! Pleacă imediat! Și întoarce te doar după ce ai învățat ceva valoros. Pleacă! Și astfel Bobino plecă. Ce mult și-ar fi dorit să-i poată spună tatălui său că toată cunoașterea lumii era conținută în înțelepciunea naturii și a creaturilor ei. Dar n-a fost să fie. Așa că a mers mai departe. când Bobino obosea, Întreba un șarpe sau o pasăre, încotro se afla vreo peșteră prin apropiere și animalele îl duceau acolo. Când îi era foame, le întreba unde să găsească mâncare și apă, iar animalele îi arătau drumul. Vorbea cu ele, râdea cu ele și se bucura de timpul petrecut în sălbăticie. Apoi, într-o zi, a dat peste un trib. <tri> De ce latrii așa? Fă liniște! Lasă-mă pe mine să merg să leg! Nu, stai! Ce e, micuțule? Câinele spune că un grup de hoți va ataca tribul după miezul nopții Va fi un grup de patru bărbați care vor veni dinspre sud-vest Tu de unde știi? Pentru că eu înțeleg limba păsărilor și animalelor Creaturile astea percep lumea într-un fel în care noi, oamenii, nu putem Ele vorbesc cu vântul, vorbesc cu cerul și nu se înșală niciodată Atunci ar trebui să le ascultăm și să ne pregătim în consecință În noaptea aceea, membrii tribului s-au ascuns în spatele copacilor și a căpițelor de fân și au așteptat hoții Exact așa cum spusese câinele, au venit patru hoți dinspre sud vest dar tribul era pregătit și a alungat Voții uimiți au fugit speriați și astfel satul și bunurile tribului au fost salvate Mulțumesc mult, domnule Bobino! Ne-ai salvat tribul! Nu eu! Mai degrabă animalele v-au salvat tribul! Doar datorită ție știm acum ce mare înțelepciune au animalele! Te rog, rămâi, nu pleca! Trebuie să treier pădurile Dar vă voi mai vizita Așa că Bobino s-a dus din nou în pădure Și a mai mers câteva săptămâni Într-o zi, a auzit niște broaște orăcăind mai tare decât a auzit el vreodată S-a dus mai aproape, s-a așezat pe florile lor de lotus Iar broaștele păreau să se joace de aprinsa cu o sticluță Broaștele l-au văzut i a adus fructe și nuci de mâncare și i-au arătat un loc în care se poate odihni A doua zi dimineață, el a plecat din nou și a dat peste un mic sat A auzit plânsete și suspine dintr-una dintre case Așa că s-a dus direct acolo Ce se va întâmpla cu fica mea? Te rog, nu dispera! Se poate întâmpla un miracol! Scuzați-mă, doamnă! Pot să vă întreb care e problema? Fica lor s-a îmbolnăvit foarte grav! Au luat un lac din satul vecin, dar servitorul a scăpat sticluța cu lacul pe drumul înapoi. Acum nu mai e timp destul să aducă încă o sticluță să o salveze pe biata fată! Eu știu unde a căzut o sticluță în pădure! Trimiteți servitorul de îndată sau mai bine dați-mi un cal! De unde știi tu unde e? Domnule, vă voi explica asta mai târziu. Aduceți-mi un cal. Da, imediat. Și Bobino urcă pe cal și călări spre locul în care erau broaștele. Hei, am găsit stăpânul sticluței. Vreți să-mi o aduceți mie, vă rog? Mulțumesc. Bobino luă leacul și îl dă părinților copilei bolnave. De îndată ce a fost administrat leacul, copila s-a simțit mai bine Și a fost evident că acum avea să fie salvată Familia și satul s-au bucurat Mulțumesc! Ai salvat viața fiicei mele! Nu eu, ci creaturile pădurii au salvat-o Doar datorită ție știm acum ce mare înțelepciune au animalele noastre Te rog grămâi, nu pleca! Trebuie să cutrăieri pădurile Dar vă voi mai vizita Așa că Bobino s-a dus din nou în pădure Și a mai mers câteva săptămâni Într-o zi a dat peste doi bărbați S-a așezat să mănânce cu ei Când sosi un șoim și îi vorbi lui Bobino El zice că în orașul De la marginea pădurii Vor fi alegeri pentru următorul guvernator Mâine... Când ceasul va bate ora 1 la prânz, prietenul său, vulturul, va alege următorul guvernator și spune că unul dintre noi ar putea fi acela. Un vultur? Ce ciudat! De unde știi? Nu e ciudat, prietene. E înțelept. Știu pentru că eu înțeleg limba păsărilor și a animalelor. Creaturile percep lumea într-un fel în care noi oamenii nu putem. Vorbesc cu vântul, vorbesc cu cerul și nu se înșală niciodată În cazul ăsta, trebuie să ne pornim spre oraș de data. Voi doi mergeți înainte, vin și eu mai târziu, dar sunt puțin obosit și mie somn Vreau să mă odihnesc o vreme Foarte bine! Ne vedem acolo! Așa că cei doi bărbați s-au dus în oraș unde se adunase o mulțime mare să vadă cine va fi noul lor guvernator când ceasul bătu ora 1, vulturul zbură din locul lui din stejar. Zbură sus, urmărind de acolo mulțimea, căutând următorul guvernator și apoi, deodată, se năpusti spre poarta orașului și se opri pe umărul bărbatului care stătea acolo. Acel bărbat era Bobino. Bobino fu surprins, căci pe cine văzu stând în fața lui? Pe maestrul lui! Și marele în vulturi ales Bobino va fi noul guvernator al acestui oraș Căci cel care înțelege și respectă creaturile pădurii Va conduce oamenii cu înțelepciune și compasiune Și astfel, cu mare fast, într-o trăsură din aur Bobino a fost dus la casa guvernatorului Bobino l-a chemat pe tatăl său și în sfârșit, acesta a înțeles că păsările și animalele percep lumea într-un fel în care oamenii nu pot. Ele vorbesc cu vântul, vorbesc cu cerul și nu se înșală niciodată. Și exact așa cum spusese maestrul, Bobino, omul care respecta animalele, a condus poporul cu compasiune și înțelepciune pentru tot restul vieții.